Hi ha hagut algun canvi en l'estat del pacient? No, però potser... I les constants vitals? Esperi, doctor Emma. Vostè no havia d'operar l'alcalde. Comencem la intervenció. Què? D'acord. Per cert, com es diu aquest pacient? Què? Que com es diu aquest nen? Doncs, a veure... Ja veig que... No sabem com es diu. Tranquil. Tot anirà bé. Jo et salvaré. Hi heu buscat bé. I és clar que sí, els hem buscat per tot arreu. Potser estan junts i juguen a fet amagar. O síqui que, potser estan junts en algun lloc jugant a fet amagar. No de res amagar-te, me Si et quedes amagat gaire estona, tornaràs a pixar sobre! Entén-me'l proc. Monstra El monstre del caos. Què vol que faci? L'home que ha vingut aquesta tarda encara continua pel plantat davant la reixa. Qui és? Es veu que era el psicòleg d'en Richard Brown, aquell detectiu que va contractar en una ocasió... No s'amoïni. De seguida el faré fora. Carl, jo no hi veig. Em podries dir com és? És clar. és un home bastant gran. Quina impressió et fa, a simple vista? No fa pinta de ser mala persona. I també sembla com si estigués... com si estigués força desesperat. D'acord, gràcies. Li agraeixo que hagi acceptat rebre'm, senyor Schubert. Bé, deixem-se de preàmbuls innecessaris. Ja no són hores. Faci el favor d'anar directe al gra. Jo tampoc disposo de gaire temps. Però dependrà de vostè que aquesta conversa s'allargui o no. Ha vingut per parlar-me d'ell, Dr. Reichwein? Què? Vull parlar d'en Johan. Ja veig que l'he encertat. Alguna cosa em deia que, tard o d'hora, algú com vostem vindria a trobar per parlar d'ell, per poder-me aclarir tot aquest misteri. Misteri? Com li diria, és massa... perfecta. És possible que per algú que hi veu sigui imperceptible, però jo ho noto... Sóc capaç de detectar quan alguna cosa està en perfecta harmonia i fins i tot a vegades penso que en realitat no existeix. M'entén? I tant que existeix, li puc ben assegurar. Està tot anotat. Aquí hi ha part del seu passat. Si em permet, li llegiré aquest informe i entendrà que ell no és cap miratge ni res d'això. Aquesta història comença l'any 1986, quan un nen ferit de mort va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Eisler Memorial de Düsseldorf. I va ser llavors quan es va creuar el seu camí. Segons l'informe d'en Richard, que va morir, o més ben dit, que va ser assassinat mentre investigava el cas, també va ser en Johan qui va instigar en Fallen a dir que era el seu fill. Però llavors va aparèixer en cal que sí que és fill de vostè i en Johan es va veure obligat a canviar d'estratègia i es va interessar per ell. I en Fallen va ser empès al suïcidi. Què el va fer canviar de parer perquè de sobte volgués acceptar un fill de qui no n'havia sabut res fins llavors? Digui'm quantes persones per les quals vostè sentia afecte han mort aquests últims anys. El xòfer que havia treballat durant molts anys per vostè, l'assistenta amb qui compartia l'afició per la poesia, el comptable amb qui anava a observar ocells, tots han mort. Tot ha sigut un pla d'en Johan per sumir-lo en la més profunda soledat i poder-se guanyar el seu afecte. Li prego que m'ajudi, senyor Schubert. Hem de fer que tota aquesta història surti a la llum. Si nosaltres tres no ho fem, aquell metge japonès, el doctor Tenma... Vostè ha dit que per en Johan tot això només és un joc, com si aixafés una filera de formigues. Una filera de formigues? Ja li han dit amb quin sobrenom em coneixen a mi, aquí? Exacte, jo sóc el vampir de Baviera. He acceptat amb satisfacció aquest sobrenom. Quan intentes superar-te tu mateix, d'alguna manera es va fent cada cop més gran. Em refereixo al monstre que hi ha dins meu. Però miri'm ara. El sobrenom me falaga, però ara sóc un home insignificant. Quan hi penso, a mi també m'hagués agradat aixafar fileres de formigues així, d'aquesta manera. Ell ara intenta convertir-se en el camí a mi m'hauria agradat ser. Qui de vosaltres podrà ser com el monstre i qui de vosaltres podrà enfrontar-se i lluitar contra aquest monstre? És de l'apocalipsi de Sant Joan, veritat? Em temo que l'únic que pot eliminar el monstre és aquell que es convertirà en el nou monstre. Pare. Mm. De què ho heu estat parlant tanta estona? Ja s'ha fet de dia. Sí. Per cert, on és en Johan? Ha anat a les oficines d'Osterhugan i ha dit que aniria directament al recinte on se celebrarà l'acte. Però, pare, fas cara d'estar molt cansat. Potser seria millor cancel·lar l'acte d'avui. No. Fes els preparatius per sortir. Vostè no en té la culpa. Vostè només va complir el seu deure com a metge. No en té la culpa. Vostè ha de seguir vivint i salvar tantes vides com sigui possible. En N’està segura que vols plegar. Ba oh, dona, ara que ja ho tenies tot per mà. Moltes gràcies per tot. Si mai decideixes tornar a vinants a veure. D'acord? Aéu. Llàstima, Era una noia fantàstica. Um, hola, m'agradaria parlar amb la Lote Frank. En aquests moments la Lote no hi és. Entesos. Quan arribi, li faria res dir-li que sortiré de Múnich amb el tren dels tres? D'acord, ja li diré. Em podries repetir el teu nom? Em dic Nina. Nina Fortner. Ja és aquí. El seu cotxe s'ha aturat a l'entrada del darrere. Vaja, aquí tenim el famós vampir de Baviera. Caia, que et sentirà. Heu donat un cop d'ull alçada? I tant. No només han vingut els peixos grossos de Baviera, sinó que també empresaris japonesos, polítics i representants de les ambassades europees i d'Estats Units. Qualsevol diria que es tracta d'un simple acte de lliurament d'un fons bibliogràfic. Diuen que cada moviment que fa en Schubert influeix en l'economia europea. Les seves aparicions són ben escasses, així que la gent aprofita qualsevol ocasió per veure'l. Però us hauríeu imaginat mai que donaria el seu fons bibliogràfic? És com si estigués repartint la seva herència. Au, calla, a veure si portarà mal estrucant-se. És un pilar bàsic de l'economia de la Unió Europea. Ens ha de viure uns quants anys més. Cal... M'agradaria que anessis a buscar uns documents que m'he deixat a casa. De quins documents es tracta? Tant se val això, vés-los a buscar. Són a la taula del meu despatx. Però, pare... En Johan vindrà de seguida. Ell s'encarregarà d'això. Sí, d'acord. I digui'm, inspector, com va la investigació? Estem fent progressos. Progressos, diu? Vaig acceptar dir-li que en és a Múnich, pensant que vostè ens donaria un cop de mà en tot aquest assumpte. Però en comptes d'això, què ha fet? Ja ha investigat en Johann Lieber, l'actual secretari d'en Schubert? No hi ha cap dubte que ell és el veritable autor de tota una sèrie d'assassinats. Que em sent! Si no ens afanyem a fer alguna cosa, entén-me! Entén-me, preten posar fi a aquest assumpte tot sol i l'hem d'aturar com sigui. No cal que s'amoïni. Li asseguro que la investigació progressa com cal. Si em dispensa... En Johan existeix, el tenim els nassos i si no ens afanyem... Es nota que és especialista en psicologia criminal. És una expressió molt bona. No en tinc cap dubte que en Johan existeix. En Johan existeix. Dins la ment del doctor Temba. Que hi ha cap novetat. Ha declarat res de nou? Doncs no. No ha parat de repetir el mateix. El model de l'arma era una Mauser SR-93. La va vendre un japonès. Vol que el collem una mica més? No, dubto que sàpiga res més. Sí. Una Mauser SR-93 és un rifle de franc tirador, no? Sí, i de gran precisió. M'agradaria saber qui deu ser el seu objectiu. Jo sóc entén-me. Jo sóc entén-me. Tinc entre mans un rifle de franc tirador de gran precisió. Jo sóc en Tenme. Jo, jo sóc en Tenme. Jo sóc en Johan. Aquí dispararé amb aquesta arma. He assassinat tres homes d'un hospital. He assassinat uns quants matrimonis de mitjana edat. I ara, aquí tinc intenció de matar ara? El caos. A mi... m'agrada el caos. Mm. Va, ha de menjar alguna cosa. Ah... Moltes gràcies, Dieter. Tranquil, no cal que t'amoïnis. Jo no em rendeixo tan fàcilment. Encara que no ho sembli, durant l'època en què vaig col·laborar com a metge amb la policia, vaig enfortir la ment i el cos. Penso salvar el teu amic, tant sí com no. Costi el que costi. No menyspreis un exmetge de la policia. Caram, això que m'has preparat fa molt bona pinta. No me'n puc estar a detestar-ho. No es pot lluitar amb l'estómac buit, oi que no? Mm. Huh? És això! lliurament del fons bibliogràfic d'en Schubert oh. Entén més allà Tu espera't aquí, Dieter No em segueixis És en Schubert Què? Vull parlar amb Hans-Georg Schubert de seguida Posa-t'hi en contacte D'acord Esperi Crec que avui té previst assistir a l'acte d'alliunament del seu fons bibliogràfic a la biblioteca de la Universitat de Múnich. Que facin un desplegament d'emergència. L'objectiu del Dr. Tenme és en Schubert. Avui tenim l'honor de tenir entre nosaltres l'home que ha donat una col·lecció de gran valor a la nostra biblioteca. Donem la benvinguda al senyor Hans-Georg Schubert! I en Johan, que sabeu on és el meu secretari? Què? Uh, uh, ah, miri, l'és allà Ha vingut Vaig fer-la viure, aquell monstre. Nina! Blote, has vingut! Ho sento, he estat investigant, però em sembla que aquí no trobaré la persona que busco. Ara que ens coneixem, com sap creu marxar, però... Vosaltres dos sou germans bessons, oi que sí? Què? És veritat, oi? És veritat! Què passa amb aquest conte il·lustrat? Ella es va desmaiar de sobte en veure aquest llibre. Un conte? Ma Episodio 37. El monstruo sin nombre.